wa wow. na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Ninamshukuru Mungu wetu aliyejawa na rehema na neema tele kwa upendo wake. Ninamshukuru kwa kuendelea kujifunua kwetu kwa njia ya neno lake na roho wake. Hata sasa yupo hapa kusema nasi ili tupate kumjua na kumwamini. Jina la Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Rafiki mpendwa karibu katika sehemu ya tatu ya kichwa kinachosema basi na tukikaribie kiti cha neema cha Mungu kwa ujasiri. Basi na tukikaribie kiti cha neema cha Mungu kwa ujasiri. Rafiki mpendwa tuliangalia habari za kiti cha rehema na jinsi kilivyowekwa juu ya sanduku la ushuhuda na ya kwamba hapo ndipo damu iliponyunyizwa kufunika wingi wa dhambi na kuachilia wingi wa rehema za Mungu juu ya watu wake tuliangalia kiti cha rehema katika agano la kale na jinsi kilivyowekwa juu ya sanduku la ushuhuda na ya kwamba hapo ndipo damu iliponyunyizwa kufunika wingi wa dhambi na kuachilia wingi wa rehema za Mungu juu ya watu wake na tukaona katika agano jipya damu ya Yesu ndio inayo tunaenea mema juu ya kiti cha neema ili tupate kupewa rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji Tukaona katika agano jipya damu ya Yesu ndio nao tunenea mema juu ya kiti cha neema ili tupate kupewa rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji Leo roho wa Mungu anatufunulia kuwa kuna neema ya Mungu inayofunuliwa kutusaidia kwa wakati kwa kila hitaji. Kuna neema ya Mungu inayofunuliwa kutusaidia kwa wakati kwa kila hitaji. Kuna mambo ambayo ukiyafikiria kabla hayajakutokea unaishi yakikutokea hutaweza kuyastahimili. Kuna mambo ambayo ukiyafikiria kabla hayajakutokea unahisi yakikutokea hutaweza kuyastahimili lakini wakati kutokea unashangaa jinsi unavyowezeshwa kuyastahimili kwa neema ya Mungu yanapokuotokea unashangaa jinsi unavyowezeshwa kuyastahimili kwa neema ya Mungu kuna mambo uliyoyapitia katika maisha ambayo ukifikiria huelewi uliwezaje kuvumilia na kuvuka salama kuna mambo ambayo uliyapitia katika maisha ambayo ukiyafikiria. huelewi uliwezaje kuvumilia na kuvuka salama. Lakini ukweli ni kwamba si kwa uwezo wako wa kibinadamu uliweza. Ni neema ya Mungu ilikuwezesha. Si kwa uwezo wako wa kibinadamu uliweza. Ni neema ya Mungu ilikuwezesha. Rafiki mpendwa tumeambiwa basi na tukikaribia kiti cha rehema, kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waibrania sura ya 4 na mstari wa 16 mambo mawili tunayohitaji mbele za Mungu ni rehema na neema Mambo mawili tunayohitaji mbele za Mungu ni rehema na neema. Tuliambiwa rehema ni huruma ya Mungu inayotuondolea hukumu na adhabu na kutupa msamaha. Rehema ni huruma ya Mungu inayotuondolea hukumu na adhabu na kutupa msamaha. Tunapokikaribia kiti cha neema, inatupasa tuanze kwa kuomba rehema. Tunapokikaribia kiti cha neema, inatupasa tuanze kwa kuomba rehema tuombe kusamehewa na kutakaswa kwa damu ya Yesu inayotuneneea mema juu ya kiti cha rehema tuanze kwa kuomba msamaha na kutakaswa kwa damu ya Yesu inayotuneneea mema juu ya kiti cha rehema tumeambiwa tukikaribie kiti hicho kwa ujasiri tukikaribie kiti hicho kwa ujasiri kwa kuwa tunaye kuhani mkuu Yesu Kristo mwana wa Mungu anaye tustailisha kwa damu yake tukikaribie kiti hicho kwa ujasiri kwa kuwa tunaye kuhani mkuu Yesu Kristo mwana wa Mungu anayetustailisha kwa damu yake kila wakati kumbuka hatukikaribiki kiti cha neema kwa kuitegemea haki yetu wenyewe kila wakati kumbuka, hatukikaribiki kiti cha neema kwa kuitegemea haki yetu wenyewe tunakikaribia kwa sababu ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo anayetupa visa au haki ya kuingia patakatifu pa patakatifu pa Mungu wakati wote tunaohitaji. Turakikaribia kiti cha neema cha Mungu kwa sababu ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo anayetupa visa au haki ya kuingia patakatifu pa patakatifu pa Mungu wakati wote tunaohitaji. Oh haleluya. Baada ya kuomba rehema, tunapaswa kuomba neema ya kutusaidia mahitaji tulionayo kwa wakati husika. Tutaomba neema ya kutusaidia mahitaji tulionayo kwa wakati husika. Tumeambiwa kuna neema kwa kila hitaji. Kuna neema kwa kila hitaji. Kuna neema ya kustahimili wakati wa majaribu. Kuna neema ya kuinuliwa. Kuna neema ya kutusaidia katika kumgoja Bwana. Kuna neema ya kutusaidia kuomba. Kuna neema ya kuongezewa nguvu. Kuna neema ya kutusaidia kusamehe na kuachilia. Kuna neema ya kutusaidia kuondoa uchungu na maumivu ya ndani. Kuna neema ya uponyaji. Kuna neema ya ukombozi. Kuna neema ya kufunguliwa milango iliyofungwa mbele yetu. Kuna neema ya kutuwezesha kuelewa jinsi ya kuenenda. Kuna neema, kuna neema na kuna neema tena na tena. Kuna neema ya kumsaidia kila mmoja wetu sana sana uhitaji wetu. Na neema zote hizo zinaachiliwa kwetu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu kuhani wetu mkuu neema zote hizo tunazoweza kuzitaja na tusizoweza kuzitaja zinaachiliwa kwetu kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kuhani wetu mkuu Biblia katika injili ya Yohana sura ya kwanza msura ya 16 na 17 Yohana 1:16 na 17 tumeambiwa kwa kuwa katika utimilifu wake Yesu Kristo sisi sote tulipokea na neema juu ya neema kwa kuwa katika utimilifu wake Yesu Kristo sisi sote tulipokea na neema juu ya neema kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo torati ilitolewa kwa mkono wa Musa neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo tuombe Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni tunakushukuru kwa ajili ya kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Aliyeingia katika mbingu kwa ajili yetu. Asante kwa kuwa ni ukuhani kwa kuwa ukuhani wake ni wa milele. Asante kwa kuwa kwa ajili yake umetupa haki ya kupaingia patakatifu pa patakatifu pako wakati wote kuomba rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Jina lako litukuzwe milele bwana. Baba tunaingia sasa katika uwepo wako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tunakushukuru kwa kutupenda na kutusamehe. Tunakushukuru kwa kuwa ipo neema yako toshayo kwa hitaji kwa hitaji kwa kila hitaji letu. Nasi tunakikaribia kiti chako cha rehema. Tunakuomba uturehemu na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ukatondolee hatia na udhalimu wote. Ukatuweke huru e Bwana mbali na uonevu wa yule mwovu. Tunaoomba ee Yesu akamsikie kila mmoja wetu anayekukaribia kwa ajili ya hitaji lake kwa wakati huu. Asante kwa neema yako unaoachilia kwa ajili ya kutusaidia. Wapo wanaopitia majaribu, tunakusiuka ukawape neema ya kustahimili na kusimama katika imani wakapate kuvuka salama. Wapo wanaoumwa, tunawaombea neema ya imani ya kupokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Wapo wanaopitia mateso na shida mbalimbali wapo anaohitaji kufunguliwa malango yaliofungwa mbele yao wapo anaohitaji kuinuliwa kiroho na kimwili wapo wanaohitaji wenzi wa maisha yao wapo anaohitaji baraka ya uzao wa tumbo eh bwana kila mmoja sasa na hitaji lake kwa wakati huu ukamsikie ukamsaidie tunakushukuru kwa kuwa kwako kwa kwa Yesu umetupa neema ya kushinda na zaidi ya kushinda nasi tunaamini katika mambo yote umetupa nguvu ya kutuwezesha na kutufanikisha Jina lako litukuzwe Mungu, tutunzai na kutulinda na kutupigania kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo. Leo ni tarehe mbili Agosti mwaka wa na na tatu. Pendwa katika Kristo Yesu, Roho Mtakatifu anatuwambia ipo neema ya Mungu ya kutusaidia kwa kila hitaji kwa wakati usika. Basi kazi yetu sisi ni kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tukapate kupewa rehema na kupata neema ya kutusaidia katika mahitaji yetu. Jina la Bwana litukuzwe. Damu ya Yesu Kristo inayotuneneea mema ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote. Amen.